Вера и Делавера, така о заглавен сборника с кратки публицистични текстове на професор Александър Кьосев, писани по различни поводи в периода 2000 2024 година. Премиерата е на 14 юни от 18.30 в Каза Либри на царасен 64 в столицата, със специалното участие на Валентин Калинов, Райко Байчев и Иван Ланджев. Но сега ще разгърнем съвсем буквално страниците на тази остра публицистика. В която има и супер интересни снимки с автора. Добър ден, професор Кьосеф. Добре. Вера и Далавера болезнено и жестоко заглавие не в този тинейджърски смисъл на думата жестоко, а в екзистенциалния. Есета, анализи и, както вие ги самонаричате, проницателни простоти и разкази с известна самоирония. Сега, ако сме радостни, имаме поводи някакви си за радост, можем ли да ползваме тази? Проза, за да охладим примерно наивната ни радост, или ако сме тъжни, обратното, да използваме вашата проза, за да се посмеем, даже и самоиронично. Еми, да, ако някой има желание, би могъл да я ползва и терапевтично. А, защото това е една трагикомична книга, пълна с анализи, които преминават в разкази, а разказите преминават в жестикулации. Обаче това са разкази, анализи и жестикулации за самите нас. И то в ей, този един бряг. Препод... Да, може би не на всички от нас, може би на някой от нас. Когато вчера поканих една моя близка приятелка, професор в университета, тя заминаваше в този момент на конференция за Делида и каза, че имам премиера на такава книга, я каня, тя ми каза, абе, Киосе, защо се занимаваш с глупости? Uh, и аз не мяк, защото uh, какво да кажа на това, казах, че не са глупости, според мен. Uh, тоест, uh, от научна гледна точка, вероятно, това е доста странно, че един професор, който занимава се с сериозни неща, пише и такива. Обаче, всъщност, това не идва ли от натиска на всички тези нови форми и жанрове, които вървят с uh, интернет комуникацията? Момент на снимка, обобщение на особен период, това е 2000 2000 14, тоест и 14-та, т.е. 21 век. 23 и четвърта, да. до, до днес. Последните сета са писани просто преди два месеца. Второто десетилетие на 21 век, така да, да го кажем, нали? А, влизат първото текстове, и второто. Първото и второто. Влизат текстове и от социалните мрежи. А, да. Това уструмно писане синхронно с някакви емоции, стои ли на хартия изобщо? Да, да, а, да. Дали стои на хартия, не знам, защото а, аз някой от тези симпли, както ги нареках тогава в социалните мрежи, си харесвам и исках да ги включа, но редактора каза, не, не, това не става и го, и го махна. А, тоест, а, читата преценяват преценява тези неща? Не автора. А, но а, тези симпли или простотеи на български се родиха тогава, когато аз във фейсбук пусках едни дълги постове пълни със сложни разсъждения и хората казаха, това са едни неща, за които нямаме време. И аз тогава се адосих и почнах да пиша кратки, агресивни текстове, които он или по-претенциозно «симпли». «Симпли» от английското simple от простичка работа. Да, и от латинското. Което и от латинското, естествено. Тъга, това... Сега, как определяте целият този период и може ли всъщност вашата книга с есета «Симпли», така ще yeah. го наричаме, а, и анализи да служи като, наистина, като някаква дефиниция на този особен период? Вера и Долвера показва полюса на нашото съществуване. Ние имахме някакви надежди, някаква вяра и любов, които имаха на различни форми. От друга страна имаше други хора, които имаха интереси и които имаха социален капитал, които знаеха как се правят нещата. И се получи странна комбинация между двете. Нещо повече, най-тъжното е, че вярата или надежите за една добра демократична България, която е различна от това, което беше тоталитарната България, легитимираха определени хора, които се представяха за демократия и за представители на народа. И тяхната дала вера се легитимира чрез нашата вяра. А тяхната, или изобщо дала верата, де легитимирали, обесили ли верата, вярата? Ако беше така, ще я книгата само дала вера. Защото тогава верата ще за някакъв а, само такъв... А, как да кажа, незначителен маскировачен пласт. Но тя е много мощна сила, както всички знаем, и тя се появява отново и отново в най-различни форми. Така че а, не, не обесиля. Не, а добре, това звучи оптимистично. Аз се връщам на общата характеристика на това време, а, за което вие използвате един друг особен израз на английски, out of joint. Какво имате предвид? Това е цитат от Шекспир. това е цитат от Хамлет, където се казва, че доколко си спомням, времето в българския превод на а, Валерий Петров, е извън своята става. Тоест, времето е изкълчено, то не е на мястото си, не е в правилната си позиция. Цялата епоха, в която живеем, е изкълчена. така да се каже. Uh, и, uh, Но всъщност, европейското време е изкълчено от времето на Шекспир, то непрекъснато се появява по този начин. Така че това е едно общото състояние, в което хората, които имат някакви представи, някакви норми, някакви утопи и идеали, напекърсно се чувстват не на мястото си и се опитат да наместят времето, а то ги намества обратно в своето собствено корито. Сега, аз бих искала да завършим с въпроса дали вера и дала вера е по за четене преди? изборите в неделя или след тях. Но преди това а, искам заедно да чуем едно интервю, откъс от интервюто с Войчех Пшибилски, който е главен редактор на изданието Вишеград Инсайт, Централно европейска платформа за дебати и анализи, която генерира бъдещи политически насоки за Европа. А, Пшибилски беше в София, а тезата му е че на тези избори демокрацията може да спечели, но Европа може да загуби. Нека да чуем откъса от интервюто, което с него направи Елица Димитрова. Как демокрацията може да спечеля Европа да загуби? На този провокативен въпрос дава отговор едно изследване с участието на Войчик Пшибилски. Попита го какво означава това, защото според мен като човек, който вярва в демокрацията, ако демокрацията побеждава, то това е победа сама по себе си. Ще обясня заглавието. Как демокрацията може да спечели, а Европа да загуби? Изборите. Те са си фестивал на демокрацията. Демокрацията тогава получава ексклюзивното си медийно време. Европейските избори за парламент не са най-популярните избори в смисъл, че не отиват толкова много хора да гласуват. Но тези избори могат да доведат до промени в Европейския парламент, които могат да попречат на сегашните амбиции на Европейския проект за Обединена Европа. И това, което имам предвид е, че Европейският Съюз е създаден за да защитава мира на континента, ако се погледне исторически. През последните години той се трансформира радикално надгражда се, особено след Екзит. Амбициите на Европейския съюз са за затвърждаване на европейската економика и европейската индустрия, а това изисква смело планиране, но също така и финансови усилия. Но изведнъж в картина влиза войната в Украина и Европа като проект за мир започва да спонсорира и плаща за военните усилия на Украина, защото вярва, че Украина защитава мира на континента. Това наистина е наистина инвестиция с военно-морален характер. Имам предвид, че Европа плаща за неща, които убиват други хора. Това е напълно нова област, в която Европейския съюз никога преди не се е намирал. Тези амбициозни начинания идват след десетилетия, в които в Европейския парламент доминираха основните партии. Християнско-консервативни, центристки партии, социално демократи, вляво от центъра. Имаше зелени и либерали също. И по същество те винаги определяха дневния ред. На предстоящите избори, в зависимост от това как. Те се развие гласуването между четирите основни сили, тази комфортна зона за вземане на решения може да бъде поставена под въпрос. Те все още вероятно ще спечелят мнозинството от гласовете, но това мнозинство като цяло се свива за всяка една от тези четири големи партии и те няма да имат резултати като досегашните. Тогава възниква въпросът какво ще се случи с радикалните партии, които ще се опитат да заиграят с бъдещето на Европа, а някой от тях критикуват Европа и из не е сигурно дали подкрепят големия европейски проект. Така че след изборите през Юни може да се окаже, че трябва да се говори за политика с хора, които имат напълно различни, може би нереалистични идеи и смятат, че Европа не трябва да инвестира в някои от тези големи неща, които е правила досега. Тези партии имат други приоритети, било то Китай или Русия да победят, или просто идеологически тези партии смятат, че Европейският съюз трябва да се оттегли от всичко, което е направил досега. Затова тези избори се следят толкова внимателно. Цялото интервю с Войчех Шибилски на сайта, можете да го прочетете и да го чуете там. Връщам се към професор Александър Кьосев, с който говорим за неговата книга «Вера и Далавера, вера», чиято премяра е следващата седмица. Професор Кьосев, съгласен ли сте, че на изборите демокрацията може да спечели, но Европа, европейския проект да загуби? Господин Пишибилски каза много верни и важни неща, Част от тях са засегнати в моята книга. Там има цял раздел, наречен Патриотизми. Макар, че това са едни... Аз съм писал много за патриотизма и за неговия популистски вариант. Бях и инициатор на една важна акция, наречена Граждански патриотизъм, която, за съжаление, е спечели малко подписи което означава, че не сме дозрели до това нещо. До множественото число Но, на домичката по да кажа Нещо по-общо, което не засяга само книгата, а коментира това, което чух преди малко. Впрочем, това пряко е свързано с е, една друга наша инициатива. Това е една голяма конференция в рамките на фестивал за европейска солидарност, която ще се случи на есен по повод на 35 годишният отпадането на Берлинската стена. И ще говори за стените, как на времето ги бутахме, а сега ги издигаме. Някой искат да, да се издигат сега много... даже става дума не само за стени, а направо за фронтове. Тоест, а, а, изведнъж а, там, където трябваше да настъпи една универсална демокрация, да настъпиха ограничени демокрации. А какво означава ограничени демокрации? Ако си представим една Европа на отсечествата, както искат консервативните партии, а, то всяко отсечество ще бъде достатъчно суверенно да налага свои закони в своите суверенни граници, в резултат на което демократите ще изглеждат напълно различно от законодателна гледна точка. Между тях ще има бариери, между тях ще има ние ще има попускателни пунктове и какво ли не е още. Тоест, всъщност се възпроизвежда една Европа на национализмите, едно притоплена манджа от 19 век, която ни се представя за нещо ново. И въпросът е какво правим с тези демокрации? Те са налични демокрации, защото са поддържани от демократичен вод. От друга страна, те не спазват универсалните принципи на либералната демокрация, която е хоризонт и идеал, в който Европа се развива след Втората Световна война. И принципа на човешките права, който трябва да бъде универсален. Спираме до тук. Аз благодаря на професор Александър Кьосев за този бърз, частичен прочит, на Вера и Далавера, най-новата му книга, чиято премьера предстои на 14 юни и на голямата тема и дилемата за изборите, които предстоят.